Dartmoor-ponny ger ett välbalanserat intryck och har god resning. Den är byggt som en ridponny för barn. Den ska ha gott skelett och vara av god ponny -typ, vilket innebär att den har ett litet huvud, med rak nosprofil, bred panna, små spetsade öron, kraftig pannrug och en vaken blick. Rasen har en väl proportionerad, muskulös hals som inte får vara för tjock. Hingster ska ha en liten krök på nacken. Välutvecklad manke, medellång rygg, muskelfyllt, brett och sluttande kors samt väl ansatt svans. Välliggande långt bogparti, brett och djupt bröst samt spänstig buk. Smäckra, starka, torra och välmusklade ben. Välskapta hovar med hårt hovhorn. Mm. Det är tur att man inte måste leva upp till alla krav som ställs på en, häst, på en hästutställning kan man känna. Välkomna till avsnitt åtta av Ponypodden. Ur led är tiden för det här är en torsdag förmiddag. Och det är ju inte en söndag kväll eller ens en måndagkväll. Men jag tror stenhårt på att man inte ska göra någonting förrän man känner sig inspirerad och känner att man kan göra det bra. Särskilt inte när man bara har tre små avsnitt på Ponypodd kvar och vill att de sista ska hålla samma klass som de sju föregående. <clears throat> Den kvaliteten kan säkert diskuteras Men jag väljer att bortse från det Och genast kasta mig in i dagens tema Nämligen Dartmoor Pony En av de klassiska brittiska hästraserna Med rötter tillbaks till tidigt tusental Det är en liten pony Den får vara max 127 cm i manköjd så den är liksom större än de här minsta, till exempel Skötlandsponyn. Men fortfarande en liten häst. Och eh, det påtagliga med den är bland annat det som hördes här i beskrivningen. Att den ser ganska mycket ut som en stor häst, fast mindre. Att den har det här mer hästigt proportionella över sig än en typisk ponnykaraktär. Fast samtidigt har den ponnykaraktär i sin så här fluffiga lugg och eh, eh, pigt spetsade ponnyöron. Um, Dartmoorponningarna kommer från grevskapet Devon i England uh, och där um, lever de än idag i halvfyllda flockar på dartmoorhedarna. Uh, men faktiskt så höll dartmoorponningen på att uh, dö ut under andra världskriget då de användes till militära övningar. Jag är inte säker på vad det här var. Det berättar inte Wikipedia. Eh, militära övningar jag vet inte. Låg ponnysarna i eh, så här, skyttegravar. Svårt att hantera ett gevär om man har hovar. Jag misstänker att det kan inte göra med gruvdrift eller så snarare mm, eller ja, jag vet inte. Sprängde de ut med gränsen, skyddade gränsen med sina Små ponyrumpor, ja, det är oklart. Eh, hur som helst så var det några dedikerade dartmoor-avlare som eh, tog sig an problemet. Och eh, nu så lever rasen och frodas igen. Eh, de kan vara bruna, mörkbruna och svarta. Även skimmel och fux förekommer. Men skäck, det vill säga en fläckig pony, en kofärgad pony, det är förbjudet. En dartmoor kan inte vara skäck. Ja, Så so far so good. Egentligen så har dagens avsnitt en undertitel. Um, man skulle kunna säga att dagens titel är Dark Eller Dark som flockdjur. Eller Ponin som flockdjur. Eller Ponyflocken. Dig som flockdjur, kanske också. Okej, okay. så här. Hästar är ju supermycket flockdjur. De behöver varandra. En häst som går ensam mår inte bra. Den blir ledsen. Och hästar samarbetar mycket i en flock. Till exempel det här med att en häst kan stå upp och sova. Men om den har en kompis som står så kan den ligga ner. Och då förutsätter jag att de ha någon slags kommunikation om det där. Att nu är det din tur att ligga, nu är det min tur att ligga. Ehm, Och litar på varandra. Men hästar är inga demokratiska varelser. Utan det finns en stenhård hierarki inom en hästflock. Och här måste jag nästan gå tillbaka till mina egna hästar. För att det är deras uppdelning jag har kunnat studera på närmast håll. Till att börja med kan man säga att när, när vi skaffade min skötlandsponny Kasper um, så visste inte vi något om hästar som jag nämnt förut. Uh, och han gick till att börja med själv och sedan tillsammans med kor. Och jag tror att det är bättre för en häst att gå, gå med kor eller en get eller vad som helst än att gå helt ensam. Men jag tror fortfarande inte att det kan fylla behovet av en annan häst. Och jag tror inte att mänsklig närvaro heller kan fylla det behovet. Um, men sen så skaffade vi Beatrice också. Och i den mån man kan applicera mänskliga termer på ett hästsyke Så skulle jag vilja säga att de älskade varandra. De hade verkligen hittat sina roller gentemot varandra. Och de rollerna var helt enkelt att Kasper bestämde allt. De var båda starka individer på var sitt sätt men det var inget snack om att Casper gick först. Skulle man ha in Beatrice i en transport så kunde man ställa Kasper där först och hon skulle känna sig lugnare och följa efter. Men det skulle aldrig i livet fungera på andra hållet. Skulle man leda dem någonstans så kunde man ta Kasper i en grimma och låta Beatrice springa. Men det skulle aldrig funka på andra hållet. Då skulle Kasper bara gå dit. Det fanns tjockast gräs att äta och fastna där. Um, och den här ledarpositionen uttryckte han ibland. Genom att till exempel bita henne. Um, knuffas. Uh, tränga sig före och ta den bästa maten. Um, var en ganska oschysst kompis helt enkelt. Men... Jag tror inte hon mådde dåligt av det utan det var hennes plats i flocken. Och hon försökte inte heller sätta sig upp mot den. Um, ja. Jag känner att det blir så här en eh, tråkig eh, inledning här ur genusaspekt. Jag skulle bara säga att det kunde lika gärna varit tvärtom. Kasper var inte ens en hingst. Han var en kastrerad tallack. Um, så jag tror att det handlar om att göra med deras eh, inbördespersonligheter och också med att Kasper var äldre. Och hade bott längre hos oss. Det hade vi gärna kunnat vara ett, ett grinigt sto som härskade. Det har jag sett ypper, ytterst många gånger. Ja. Sen skulle en kompis sköttnas på en hos oss ett tag. Som hette Dante. Dante var en, en ung vallack. Han var halvsyster med Beatrice faktiskt. Hur som helst. Han var inte lugn med Kaspers ledarskap. Han ville sätta sig upp mot det. Han ville ta fighten. Och Kasper hatade honom för det. För han ville vara flockens självklara ledare. Så de sparkade på varandra. De stegrade. De bet varandra. Och sen så gick det till den punkten att Dante varje dag började kripa under elstängslet ut ur hagen. Och plötsligt stå på gårdsplanen. Här var när min mamma var mamma med min bror. Hon var ganska trött på att stänga in den där ponnen i hagen igen varje dag. Och så småningom så insåg vi att det här funkar inte. Och ja, tante fick åka hem igen. För så är det. Man kan inte förvänta sig att alla hästar ska gå ihop. Däremot att se två hästar som funkar tillsammans är fint. Kasper och Beatrice i hagen som stod och kliade varandra på manken- Liksom hästarna ställer sig från vassigt håll Så att de har huvudet mot varandra Och tänk sig att de tar ett steg Mot varandra så att de står i sidled Och båda når väl Till varandras som ankar. Kan även flytta två steg till så att de istället kan klia På bakdelen Jag brukar också gå ut och hjälpa till och klia Fast då ville de ju hjälpa mig Och klia tillbaks på mig Och jag var inte lika lugn med att de skulle Ta sina små hårda ponnytänder Och naffsa mig i ryggslutet jag brukade backa undan lite finkänsligt sådär. Så att jag inte skulle såra deras känslor. Ja. Hästar måste leva i flockar. Och hästar gör ofta som sin flock. Um, hur starka individer de än är. Men jag har tänkt på vårt flockbeteende. Som människor den senaste veckan. Väldigt mycket noterat. Jag är ju nyligen börjat i en ny klass och det spelar ingen roll egentligen vilket sammanhang man kommer in i. Så det är alltid spännande att se hur, hur grupperingar snabbt utvecklas, hur det har all världens betydelse, vem som tar en kaffe med vem de första veckorna, hur det cementeras. Men jag har lite svårt för det där. Jag vill vara glidande, flytande. Jag har ett stort socialt behov men kanske ett ännu större behov av självständighet. Och jag vill, inte, jag vill inte definiera mig att nu ingår jag i den här konstellationen av de här tre personerna. Och nu får jag inte gå utanför den ramen så länge jag befinner mig i, dem, i den här gruppen. Och så är det ju alltid det här med hierarkier. Har jag hamnat nu med de personer som är, som är coola på samma nivå som jag? Att man graderar efter det långt upp i åldrarna, även om man inte vill erkänna det. Har vi ungefär lika bra klädstil? Har vi samma litterära referenser? Istället för att gå på, är det här en person som jag slappnar av med? Som jag har roligt med? Som jag känner att jag är mig själv med? Vars sällskap jag uppskattar. Man får träna sig. Ja. Ju längre tiden har gått. Så har jag också insett. Inte bara i den här gruppen. Utan i, i många grupper jag har på de senaste åren. Att jag, jag orkar inte slåss för min plats i en grupp. Jag orkar inte delta i den där liksom, tävlan som blir i början. Utan. Jag tror att jag istället litar på att om man är sådan som man är och gör sånt man gillar så kommer det att attrahera folk som tänker på liknande sätt. Och man kommer hamna med rätt människor till slut ändå. Jag orkar inte springa fortast. Jag... Kan vara väldigt social i grupper. Jag kan vara den som tar kommandot. Och hörs och syns mest. Och jag gillar det. När jag var i en teatergrupp förra året var det väldigt spännande. För då var det plötsligt tio personer som kände likadant. Jag tror det tog ungefär 6 mm, och sju månader innan jag började prata. För jag orkade inte slåss om utrymmet. Inte det att jag inte vågade men jag var inte bekväm med det heller. Det var för många ledartyper. Det var för många karismatiska. Då tar jag hellre ett steg tillbaka. Men i grupparbeten klarar jag inte av när inte arbetet är effektivt. Då kan jag vara väldigt hård, närmast otrevlig. Tydliga instruktioner. Det är min grej. Jag är inte lika bra på vad arbetet gjort. Men jag är bra på att styra upp det. Jag borde bli chef. Kanske. Kanske inte. Nej, jag vill inte bli chef. Orka. Nåväl. Det här med att komma in i en grupp. Handlar ju ofta om att. Eh, vara tydlig mot de andra. Med vem man är. Alltså vara begriplig. Jag är ungefär den här personen. Jag är ungefär den här bakgrunden. Jag påminner om den andra personen du känner. Så du kan känna dig lugn med mig. Mycket. Handlar om ett utbyte av erfarenheter. Men också om ett tryggt upprepande av samtalsämnen man redan haft. Vid tusen andra liknande situationer. Jag tror det är det jag inte klarar av. När man känner att man säger samma sak. Man har upprepat sig så vansinnigt många gånger. Man bara raddar platitider på varandra. Det är skönt nu när våren börjar släppa sitt grepp, eller jag menar vimpen och våren börjar komma, så brör jag på platityder. Det är inte heller sant, jag är jättebra på platityder. Jag deltar i det där, men jag försöker undvika det. Försöker slänga in krokarna i samtalet som ska leda till något annat. Det spelar ingen roll om det är något som betyder något, det behöver inte vara något djupt. Men bara att hitta en ny väg in i samtalet. Att inte stanna i det där trygga, tråkiga landet som så lätt händer. Men att ingå i en flock handlar om att hitta sin roll. Och Jag är ganska kamelkontig. Jag kan vara lite olika, bli lite olika. Jag tycker det är så mycket lättare att umgås med en person i taget. Eller kanske två. Om alla tillåts lika stor del i konstellationen. Med en person kan man kont kontrollera sig, fokusera, läsa den andra. Tänka, hmm, vad behöver den här personen nu för att öppna upp? För att känna sig bekväm. Vilka är vi mot varandra? Vilket språk utvecklar vi? Då älskar jag att samtala. Men i en grupp. Jag tycker det är svårt. Svårt med gruppaktiviteter om de inte är väldigt klart definierade. Det är så lätt att... Man är tio personer men bara fyra som interagerar. Sex som går vid sidan. Jag kan mycket väl bli den. Men jag trivs inte i det. Jag vill inte bara flytta med. Jag vill vara delaktig. Och så långsamheten hos en grupp. Åh. För varje person man är så tar det fem minuter längre att gå en sträcka på 300 meter. Så är det Det är vetenskapligt bevisat av mig. Jag klarar inte tveksamheten hos en grupp som står i ett gathörn och liksom vill åt olika håll. Liksom drar sig liksom. Ingen vet vad man ska. Man guppar runt i sitt gathörn men kommer ingenstans förrän en halvtimme senare. Jag tycker om att gå själv. Så kan jag gå så fort jag vill. Eller så sagt, jag vill stanna där jag vill. Mm. Se allting, för man behöver inte upprätthålla en konversation under tiden. Det låter som att jag inte gillar folk, det är inte sant. Jag är också en flock, häst, pony. men inte hela tiden. Nå, min tanke kring det här med flock har hur som helst varit att vägra ängsligheten. Um, alltså, jag vill inte anpassa mig för att få ingå i en flock. Jag väntar på att flocken ska komma till mig. Eh, och andra hybrisliknande tankar. Nej, men jag tror att en person med idéer som vill göra saker behöver inte bekymra sig så mycket om det där. För några år sedan trodde jag att jag verkligen ville ingå i en flocka. Det var min dröm. Att vara i den där gruppen som skulle hänga varje dag. Att jag inte skulle behöva fundera på vem jag skulle umgås med. Utan vi skulle vara samma gäng som träffades hela tiden. Och så undrade jag varför det aldrig hände mig. Varför kan inte jag också få ingå i en sån här härlig grupp? Ja men det är ju för att jag inte vill. För att jag inte klarar av det. Kommer jag på sen. Alltså att jag får lite panik. Om jag känner att jag har lovat några att vi ska liksom, hänga ihop hela tiden att man inte har något val att man inte har en självständighet att någon skulle bli förorättad om man då plötsligt hoppar till en annan grupp att man inte tar sina egna beslut längre så fort jag börjar närma mig det där så blir jag lite irriterad och så blir jag dålig på här av mig och så glider jag undan och så kommer jag tillbaka och så är trevlig och så glider jag undan och så håller det på så där. nej jag är inte gjord för det så nu har jag slutat sörja att det inte blev så jag har mina flockmedlemmar jag vet vad jag har dem. De är överraskande bra på att skriva mejl för att vara utrustade med hovar. Det handlar ju också, formandet av en flock, om att då hitta människor som passar i ramen man har satt upp för en flock. Ofta. Passar du med oss? Är du verkligen en av oss? Eller låter vi dig liksom vara med på nåder just nu? Jag hatar att inte känna självklarhet i en grupp. Då hamnar jag i det där igen- att man måste kämpa för det- och då har jag ingen karisma kvar. Nej, då går jag hellre därifrån. Före trodde jag alltid- att det var mitt eget fel. Jag trodde på riktigt att det var- för att jag var en delvis jättetråkig person- som jag med vissa människor- inte hade något att säga. Men sen kom jag på- och det här är ju en så självklar saket- att det kanske var deras fel- inte så att de gjorde det med vilja, men att, att vi inte passade ihop som Dante och Casper. Fast kanske utan konflikt. Mer på ett sätt att vi inte hade något att säga varandra. Att det jag ville prata om vill inte de prata om. Och jag kan inte läsa deras signaler. Och ju mer man försöker anpassa sig för att passa in när man inte fattar, desto sämre blir det. Desto mer personlighet faller bort, men man har ingenting att fylla in med. Jag säger inte att jag slutat helt. Men man kan försöka. En gång var jag på Shanghai Zoo. Det var en hemsk upplevelse. Det var i februari och det var väldigt kallt. Det hade snöat i, i Shanghai för första gången på typ tio år. Ingen var beredd på det. På sovet hade de bland annat hundar. Vanliga sällskapshundar. Inspärrade i varsin liten cementbyggnad där en vägg var helt gjord av glas. Det fanns ingen inredning. Hundarna satt där, skakande av köld mitt på golvet och besökarna bankade på glasrutorna för att få dem att röra på sig. De här rummen var kanske 2 gånger två meter och det här var hundar framhavlade för att vara sällskapliga. Sen kom vi bort till hästarna. Hästarna som var Smutsiga och inträngda i samma lilla folla. Allihopa tillsammans. Och det jag såg var att flera av dem hade sår på halsen och på ryggen. Sår som betyder att de har blivit bitna av någon annan i flocken. Och varför då? Jo, därför är för att allihopa har blivit tvingade att gå tillsammans i den där lilla follan. Det var ingen som hade brytt sig om att en häst som kanske... Av frustration över, vad vet jag, för lite mat, för lite plats, en dålig miljö. Tog ut sin aggression på de med lägre rang i flocken. Det gjorde ont att se de där hästarna där. Och jag ville ge dem äpplen som låg i väskan. Men jag visste att det skulle göra det värre för det skulle bli flaggsmålen med äpplena. Så vi sparade dem istället. Och så köpte vi ostbågar. Och matade strykar katterna med. För det var det enda vi kunde göra. Nu till hästtjejers inbördes rang. Hästtjejsflocken. Nu säger jag hästtjejer. Men ja, det är ju så. Det är ju mer tjejer än killar i stallen där ute. Det finns en stenhård hierarki. Inom hästvärlden. Um, och man blir ju ganska hård av att hålla på med hästar. Missuppfattningen som gör mig vansinnig. Att det skulle vara något så här mjukt och omhändertagande som, som drar kinerna till hästarna. Det är inte sant. Att hålla på med hästar är att bli trampad på. Att bli biten. Att bli tryckt mellan en stor hästkropp och en boxvägg. Så att revbenen knakar lite. Att hålla på med hästar och få stryk. Det är att få en stor, tung hov på sin fot så att man sitter fast. Det hände mig här om sommaren. En nordsvensk placerade en hov ovanpå min gympadoja. Jag vek mig tvärt bakåt. Jag låg på marken men kunde inte komma loss. Jag försökte dra foten. Nordsvensken stod där den stod tills min kompis kom och flyttade på den. Det där är så klassiskt. Konstanta blåmärken. Japp, men det här där. Nåväl, herakin inom hästtidflocken innebär alltså att man ska vara bäst på att ta stryk och uthärda och orka och slita och släpa med utfodring och allt som behöver göras. Det handlar också om att sätta sig i en hög position gentemot hästarna. Man måste ha högre rang än sin häst. Annars kommer det aldrig funka. Den kommer aldrig göra som du vill. Och hästar testar den. Hästar är som en högstadieklass är mot en vikarie. Varje gång man träffar en ny häst så måste man vara respektfull. Man hälsar genom att blåsa på mulen så att de kan känna ens andedräkt. Men man är jävles tydlig i sitt kroppsspråk. Man visar direkt att det är inte okej okay att du försöker skrämmas genom att gå mot mig på det där sättet. Jag kommer vara trevlig mot dig, men du måste också behandla mig mot respekt tillbaka. För en häst som har börjat ta sig friheter, den blir svår att ändra på sen. Och jag vet av erfarenhet från den galna ponning Kasper som ingen hade satt på plats. Mm. Nåväl, hästtjejer kan vara ganska skrämmande på det där sättet också för att man jobbar sig uppåt i hierarkin och bevakar stenhårt sin plats. Den som är bäst på att sätta hästarna på plats får också rida mest. Och den som inte kan hantera hästarna ordentligt får stanna i sadelkammaren och smörja in sadlarna med läderfett hela lördagen. Inte så kul. Men det som skiljer hästtjejsflocken från andra flocker ute är väl just att man inte förväntas bete sig på ett tjejigt sätt. Um, jag slänger en massa generalisering och klichéer runt mig nu. Men det är för att jag hänvisar till mitt eget liv när jag var runt, säg 11-13-14-15 och sånt. Och jag inte kände mig bekväm med att hänga med andra tjejer så sådär jättemycket. Jag hade kompisar men det var sådana som inte heller passade in på den gängsenormen Och jag tror inte jag gör det än, möjligen. Um, men det här var långt innan. Alltså vi såg inget intressant i att pyssla med sminkelkläder eller så. Vi gillade våra hästar. Um, och böcker. Vi läste alldeles för långa böcker för våra ålder- det där är inte det bästa sättet att bli betraktad som cool på exakt. Jag var ju dessutom frikyrklig på den här tiden. Lägg ihop den kombinationen så förstår ni själva. Um, ur som helst. Så var det att vara med hästar var en befrielse från alla de där förväntningarna. Det var inget positivt i ett stall att vara tjejen som hade lärt sig måla naglarna fint. Eller som fattade hur man satte på maskara tvärtom, man hånade det utan den som stod högst i rang där var den som orkade själv bära en hel halmbal ner från loftet, rennet. och man kan kanske inte tro det om mig nu men jag jag kunde göra laggon som vi sa hemma jag gjorde det för min pappa tog det en timme för mig tog det två timmar av släpande av hur man öser upp gödsel i en skottkärra jag var pytteliten jag var en så himla tanig unge vid 13 års ålder och hur man vacklande sköt ut skottkärran fylld med gödsel på gödselstacken utanför iklädd sin blåställs överallt och hur den välte och hur man stod där med gödsel upp på halva kroppen nersjunken, hur man släpades in igen mm. men man blev seg så vad har då egentligen dagens ponnypod handlat om jo den har handlat om att hästar lever i flockar och behöver varandra och vi också jättemycket men också om att hästar är individer och att man inte kan släppa vilka hästar som helst i en hage ihop och tror att det ska funka och så är det med oss också Därmed är det inte sagt att vi inte ska försöka. Men ja, ni fattar. Det här handlar också om att man inte ska springa efter som man inte passar ihop med. Spring din egen väg så tror jag att du hittar din flock. Och, en aspekt av det där tycker jag är att man ofta tänker på sitt eget underhållningsvärde lite för mycket. Är det här spännande för dig att jag pratar om... Vad kan jag göra för att du ska uppskatta det här samtalet? Och det är fint och bra. Men kanske ännu bättre är att lita på att nu pratar jag om sånt som, som intresserar mig, som jag brinner för. Och om du är intresserad av samma saker så kommer du lyssna och fylla i och uppskatta det hela. Um, och annars har vi helt enkelt inte samma intressen. Och kanske får vi hitta ett språk gentemot varandra för att vi jobbar ihop. Men om vi bara umgås för att Fylla vår tid så är det ibland bättre att låta bli om man inte har något särskilt att säga till varandra. Tråkig inställning må hända. Men eh, ja, eh, ändå helt enkelt. Eh, jag vill inte vara Dante som måste krypa under ett elstängsel för att undkomma en tjur i Kasper. Ungefär så. Ha det fint. Sis